solitària sí, solitària estic sola sóc una solitària ah, ningú no coneix els misteris que amaga el meu pit ningú no coneix els misteris que amaga el meu pit ningú no coneix ah, Déu meu ah, llibreteta a tu, confident meva els meus turments lliuraré sense treva els somiets de cada dia i la suau melanconia, els pensaments que m'incita, ah, que ningú no sospita, no sospita, que ningú no sospita, ah, terrible, terrible. Mireu-me dalt del tron, amb la corona al front, Ah no sabeu el pit, quin foc tí que tinc escondit. Hm em creu justa i dura, majestuosa i pura. Monsomnis, une Si el vent em vol brazar. Oh, Una ja flexible, Boratxera terrible. Una ja flexible, Boratgera, terrible. És espantós! I pensa que sóc jo, que has escrit això? L'Iggnacio dem haver llegit. Sí, ja hi veig la semblança I bon, fofa i espagalosa I els meus poemes I bon, horrible reflex dels meus somnis rimats I tots aquells que la miren i exclamen Però si és la Margarida, feta i pastada I coneixen el fons del meu ésser Com si haguessin llegit els meus poemes Prou, ha de morir Margarida, l'has de suprimir Dong dong dong! Quina hora és? Aquestes alçades de la crisi, l'hora de descomptar diners. També el tanto, és molt dolent, eh? Però també el tanto, que no tot és pessimisme, de dues a 3 de la tarda, com cada, cada, cada i reixac, eh, divendres comença el programa més seguidors a Brasil que a Catalunya. A la sintonia de 100.5 i fins a les 3, l'hora de començar... a ah, mirar la Riera. Comença el... Tandem Club! Uh! Sí, sí, sí, amics, perquè avui tenim un programa ple, ple, ple de, de, de coses, coses perquè avui tenim una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set convidades Moltíssima especials eh? d'honor. M'he hi ha hagut tantes noies aquí. Què? Us presentem? Ens presentem així. Va, aneu si voleu dir el vostre nom. Com a, com, comencem per aquí? La Clara, l'Alba, l'Ote, la Júlia, la Maria... Marina i la Carla. Ens Estarem amb nosaltres perquè ja convertirem tot el programa. Sí, ja, ja llavors desvetllarem més coses més endavant. S'ha sí, de dir que són eh, pioneres del cau Bona Nova. Bona. Del Bona Nova, exacte. exacte. Que tinc l'orgull de fer de cap. I bé, si vols comencem per... Per què? Quins portes de cançó temàtica? Bueno, entre elles hem triat la cançó eh, Camar els mullets de la gossa sorda i si som la ve la sentim i després continuem amb el programa. Escolte'm-la. Cint de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant amb les galtes l'esquena. Camals mullats, Fregante te a l'esquena. Carrer de la Pau per terra, glorieta, semafort dels jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et ves a la dreta, cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Jo ja sé què passa. T'estima, t'estimo, t'estim. T'estima, t'estimo, t'estim. Te estimo, t'estimo, molt t'estimo. a la València de blanquita llleselles i, i hem fet música mètrica s’atirant. Per canviar estes desillos per matar el teus silencis finestres balcons, que no esperen benedar a la València. De la Falli i de baseet ja cada barri se sent rebombori. Punim les nostres fotos can tu queador everybody per retrobar l'espurna a l’altra cara de la lluna amb els veïs del cabanyal i les veïnes de portaades de l’bund l'espurna, L altra cara de la lluna. Virem un reportatge Només hi veig pols al barri somriu. La ciutat vella, camals mullets. L'agenda cultural. Bé, bueno, abans de l'agenda volíem comentar-vos per què heu triat aquesta cançó. Què us recorda? Com és que l'heu triat? Els camaments de Setmana Santa. Vergonyetes. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, aquesta cançó és de l'assessor del grup de Pego, del País València, i és del disc eh, Sau, de l'any 2008, i bueno, si us semblava, passem a l'agenda cultural Sí, perquè a l'agenda eh, hem de remarcar perquè eh, de fet el, el, el tros que us hem lleig de historieta és un és un, és un petit monòleg de, de la reina de l'obra d'Ivo en Princesa de Borgonya que s'estrena al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra, el 17, 18, 19 i el 24 i 25 de maig eh, estarem al, al campus de les Glòries i bé, és l'obra que, que jo també hi participo i, i estem molt imaginats perquè portem de fet des de l'octubre treballant-hi a l'Aula Teatre de la Pompeu i... Pues, val la pena que... veure, no? Sí, tots els que vulgueu a través de Tàndem Club ens podeu, ens podeu deixar al Facebook que aquells hi vulguin qui entrades i si no a través de l'Aula la, i el campus Global de, de la Pompeu o si no a través del Joan i i, el, on, i jo mateix doncs podeu conseguir entrades. Realment molt, molt recomanable una obra de, de Víctor Gombrowicz. De què va? Eh, tracta de, de l'Aivón, que és, és, és, una, és una noia que és, diguéssim, que és diferent a, a tot el, al, el que és el, el món cortesà de la corda, tot i que està amb, ambientada a l'actualitat. és tracta de la corda i, i el rei i el Camarlenc que és l'amic hem criat del rei la reina i després ja Ciril, que sóc jo i el príncep, que és amic qui l'amic del príncep. El príncep i és tot el món de la corn, de la cort amb, amb aquesta noia que li desperta tot allò, la part negativa d'aquest de cadascú no? I és el, el món de les aparences, el món de queè el, el príncep i el, el Ciril són uns nois que ho tenen tota aquesta vida i que no s'aborreixen i, i com que s'avorreixen agafen aquesta noia que és com per, la, per fer la punyeta una als pares i, i per dir, mira, hi ha un cas un ella i, i què passa aquí? Jo puc fer el camp em roti. I llavors, clar, els pares, totes les maquinacions que han de fer perquè no sigui princesa de Borgonya, les trames que hi ha, el que fa despertar tota la part negativa de cadascú, de tots els horrors que havia patit eh, cada personatge i bé, al final s'ha de dir que és una, una, una obra de virtual com Rubits és abans del, de Breck és una mica abans del teatre de l'absurd aleshores té coses una mica rares i, i, i encara ho, ho aguditzem més amb, amb el muntatge que hem fet que és una mica boig però, però realment és una obra molt maca de veure i, i haurà, està ple de sorpreses o sigui que veniu, perquè veniu és, és, gratuït, no? és gratuït, sí, sí o sigui que teatre universitari no no, excusa, no sí, a, Pep Anton Gómez que és el, el director i, i el, el professor de l'aula ha estat treballant amb, amb, amb personatges... Bueno, va estar estudi estudiant a l'Institut del Teatre, a través amb el Joel Joan, amb el, amb el Jordi Sánchez, eh, està dirigint... Va, bueno, és creador de Sexes i ha dirigit... De fet, l'obra l'hem portada a, a, a Mèxic i ara l'hem portat a Miami, estava, està forrant de pasta i realment és un, un crac. I val la pena mirar perquè sempre els seus muntatges tenen... Tant en Quartet, que va ser fa dos... Jo no hi era, però van fer un muntatge molt bo amb... Eh, i aquest temple té una essència molt molt pepantònic. Val la pena venir. Perfecte. I no me'n rellumés. Eh? <laughs> I tu què ens portes, Joan, de l'agenda? Jo avui, mira, més immediatament, avui a les 8 del vespre, a la plaça Odissea de... del Mare Magnum, un cop més al festival la plaça Odissea, Odissea es diu així, oh, sí. en si he començat la temporada de música a l'aire lliure, et sona? I a Antonia Font, diré, gratuït. També són concerts gratuïts durant 3 dies, i mm -hmm. comencen avui amb Antonia Font i Johnston. Avui, sí, sí. 10 del 5, a les 8 de la nit. Aquesta nit a tope, Antonia Font. I gratuït. Que ve del, eh? ve del SOS, em sembla, perquè vaig tindre uns amics que van al SOS, o i es sí, sí. bo que van estar petant-la molt, doncs, home. Eh? O sigui que... recordem que estem en Va, disc, vam fa un parell de programes sí. Antonia Font, Antonia Font. I, i també pels que estigueu fets una mica més a l'antiga hi ha Gris la famosa pel·lícula Gris que jo encara no he vist per cert. i la fan a la filmoteca per 4 euros, com si fos al cinema com si acabés estrenant a la filmoteca sempre fan coses interessants sí, sí, sí. voleu recomanar alguna cosa? Eh, vosaltres que esteu aquí Puc... tampoc bueno, no, no, no. si us sembla passem a, a les recomanacions i, i parlarem de coses doncs, com, com la, The Blue Room, que és l'habitació bueno, blava que està estrenada bueno, la vaig tindre la sort d'anar-hi el dimarts una hora de teatre que estava fet en Romea l'estan fent el, el David Selves amb, bueno, ho tinc aquí per aquí puntat el David Selves amb el Norbert Martínez no te preocupis, ho tinc Ets per aquí teatre, no, Joan? no tio, però és que ara m'estic d'això, vaig anar a part, una de les meves recomanacions d'aquesta setmana és que aneu al Palau de la Virreina si voleu anar al teatre perquè sempre trobeu vaig trobar les entrades a en la meitat de preu. O si sigui, valia valia a 22 euros, i vaig trobar per 11. Superbo. I o sigui, apunteu-vos, als el, oients que estiu interessats en això, apunteu-vos a la Palau del la Virreina, que està just a, al costat de la Casa Beethoven, allà a les Rambles. I, i bé, Norbert Martínez i David Selvas, que direixen el, el romer, la, la versió de David, David Herr, eh, de la Ronda, i l'han fet una adaptació que... Bé, parla d'una reflexió sobre les relacions de parella més sexuals que cap altra cosa on es veu, està a través d'expitxos, es veu molt explícitament relacions, eh, jo no sé, hi havia un taxista i un, i, un, i un que es prostituïa aquí a les Rambles eh, després hi havia un escriptor amb, amb, amb una actriu, escriptor amb una model bueno, un, un seguit de relacions, de personals que tra... l'encarnen, Laura... Márquez, el David Selves, que és director i, i actor, el Nau Albert que realment... No sé si hi ha algú de vosaltres que anava al, al, al Montserrat havia estat alumne al Montserrat i realment per mi és el millor i després hi ha ja també la Maria Rodríguez, que és una, una, no l'havia sentida per la mà i, i realment ho fa molt bé. Hosti. De fet, a és... les nòvies que hi ha aquí els agradarà, no? Bueno... no. Apa, qui truca? <risos> em truca? No, no, és meu, és meu. Ens eh? posem? No sé qui és, ara, Sí? Sí? Hola? Hola? No... No hi és, sóc seu fill Ai, l'Anna Caubet Hosti, esti... Vols, que pa... Vols que et passi el Joan, el Joan Ferran? No, si estem a la ràdio, en directe I l'hem agafat perquè, mira, me l'havia deixat i doncs no, no, no puc parlar amb ell, no, no estic amb ella, ho sento Vale, Anna, vinga, una abraçada. Adéu. Bueno, cosa del directe, no? <laughs> Aprofitem per a saludar l'Anna Cobet. La teniu vosaltres, l'Anna Cobet. Després parlarem de, del Naví, que fa 40 anys. A això 40 és un tema que em debarrarem, a dir-ho, que us sembla. I estàvem parlant de... Del Nou, del, del nau del nou, Que realment... I a no, en aquesta... Això, anava a dir, quants anys teniu, vosaltres? és no, que no, no està recomanada per 16 anys ai, per, per, està recomanada per majors de 16 anys precisament perquè el grau de sexes és bastant explícit I, però realment potser jo crec que la, la interpretació es menja el tema de l'obra que és, és sexe i, i relacions amoroses que això, però realment està, està molt bé com a, com a acte d'anar a veure i, i d'espectacle de, no? el, el nau em sembla que també toca en directe em sembla no, toca en directe una cançó, vull dir, de fet tenim un petit fragment d'una entrevista de... em que va ser els matins de TV3, sentim-la si us sembla i després ja passem per una altra cosa perfecte vosaltres dèieu que estàvem nerviosos abans de començar el David Selvas sí. passa sí. el David Selvas, el Norbert Martínez i tots els que hi estrenaven l'habitació blava, el Romea, estaven exactament igual, i jo els vaig preguntar el mateix després de tants anys, i diu, mira és un diu horrorós que s'ha de passar Diu ja passarà, però s'ha de passar doncs eh, és l'obra, l'habitació blava, que substitueix la gran incendis, el gran èxit d'aquesta temporada al Romea. Em van dir que això no els fa por, que una mica de respecte sí, però que estaven contents d'oferir una altra visió també del que ens passa per dintre. L'habitació blava és una versió contemporània d'una obra molt antiga del 1900 que eh, de fet eh, la va escriure Schnitzler i la va escriure només perquè la llegissin els seus amics, uh -huh. perquè era eh, sexualment tan explícita que va pensar que mai es podria representar. Finalment, el 1921 es va representar a Viena, la policia va tancar el teatre i ell va ser jutjat per obscenitat. Aquí l'obra s'ha actualitzat, és la versió de David Herr, eh, la primera vegada que es va representar el 98, l'actriu va ser Nicole Kidman al teatre, uh -huh. I aquí eh, tenim en quatre actors que eh, la relació que estableixen són diferents personatges que estableixen parelles i podem veure com cadascú es transforma en funció de qui té davant. Això amb una gran, una alta càrrega de sexual que ha fet penjar el cartell de prohibir de l'entrada menors de 16 al Romea. Sí. Bé, bé, una, una obra que, com heu dit, de fet, m'ho he d'apuntar, que és que es va estrenar als el, el, 90 a Londres i era la Nicole Kidman, ni més ni menys, que actuava i, i tothom va voler pagar, de fet, es va, tinc a putar per aquí, es va arribar a pagar no sé quants milers de, de dòlars per veure-li, perquè, clar, surten pits, cuixes, cools, Penis i tot surten I, I llavors, clar, la gent va arribar a pagar una morterada Per veure-li una nalga O un, les nalgues a la nica del Kidman Clar, que era, en aquells moments era una de les estrelles I segueix sent Ha vingut Cesc, un aplaudiment pel Cesc, acaba d'entrar, sisplau Cesc, va, tio Aquí hi ha um, Que dins no, un divendres molt atrafegat o què? Sí, no? <laughs> bueno, va. Ho perdonem. I, I yeah. després passem, tu quides alguna alguna recomanació, Maria, si us sembla bé, primer sentim la, el tráiler i aviam si si descriu quinà peliculera és, perquè és molt famosa. Aviam. Hello, As as you have it, nothing bad will happen to you. I promise. Happy Hunger Games! I just love that. Ladies first. Green Rose Everdeen. Ah! No! I no volunteer! I volunteer as tribute! You're stronger than they are. There's 24 of us, Gail. Only one comes out. Take care of them, Gail. Whatever you do, don't let them start 10 17, the girl else. 10 you your sister when you el trailer en inglés de la pel·lícula the hunger games los juegos de hambre the Jocs de la fam y oh. la gent normalment as llegeix primer llibre i després veure la pel·lícula jo al revés si jo primer veig la pel·lícula i ja només llegint el, el llibre en anglès Aviam si puc. Que ha anat. En principi no podré, però bona, és igual. Va. Us anava a preguntar, dic, ei, eh, penseu-vos un... Eh, ens podíeu dir un llibre o alguna pel·li si recomanades? Si us vingui la primera, que us vingui el cap. Última que heu vist, que us hagi agradat molt. Llibre o pel·lícula? O, o el que vulgueu. Carla, ajuda-les, va, va, va, va. <laughs> eh, bueno, jo l'altre dia vaig anar veure Intocable, el que passa és que ja fa oh, molt, molt temps que... Sí, pensi... la vam recomanar. Eh? però em vaig riure molt i jo normalment al cinema tampoc em ric Llavors, bueno, clar, també, també. no vaig poder parar de riure sí, no, em va no. fer molta gràcia i a més no. tenia una mica de son i em pensava, merda encara m'adormiré però no, no, o sigui m'ho vaig passar molt bé però ja fa bastant que està al cinema no sé no crec sí, que sí. l'ha vist una Estai mica superbé. sí, sí, sí, de fet la vam recomana aquí aquí a, a, a ràdio perquè realment és molt bona i perquè el que agafa el micro i que... jo, jo vull recomanar que just l'he vist avui bueno, no l'he acabat de veure encara de fet que és de terminal és una pel·lícula de Steven Spielberg i, uh -huh. i de Tom Hanks com a actor principal i és d'un home doncs, que és de no, no seguint país així, bé, el, el cas és que arriba a Estats Units i hi ha un problema de papers, un problema burocràtic i no pot ni entrar als Estats Units ni tornar a cap al seu país uh -huh. i llavors està ja a la terminal i, bueno, està basat en una història real d'un home que va estar 18, 18 anys 18 anys, vivint a, a, a, a l'aeroport la, de... Fa gràcia, però és una putada. Eh? Sí, fa gràcia, és una putada. I sí, bueno... Interessant, ens l'apuntem. I jo també, de fet, volia recomanar... Digues, Juan... No hi havia ningú d'altres. Eh? Ah, val. Jo volia recomanar un, un llibre, un clàssic, un del, del Paul Auster. Eh, Bogeries de Brooklyn, que me a punt a punt d'acabar, però he dit, va, no puc resistir-me i, i el recomano. Eh, bueno, novel·lista, guionista, director, com tothom coneix, au, eh, autor, entre d'altres, del de Leviathan, del Palau de la Lluna, la trilogia Nova York, La nit de l'oracle... Entre... I, aquesta, evidentment, de bogeries de Brooklyn. Me'l van regalar per Sant Jordi i vaig començar a, a, a, a menjar a saco com... I, i realment una història super... No sé, em va, em va atrapar i parla de... És que Tampoc sabria definir molt bé de què parla, però son... és un... A Nat o Nathan, que és, és, un... és un home jubilat que va tenir càncer, que té bueno, té càncer, l'està superant, i se'n va separar la seva dona, bueno, es divorcia, i se'n va viure a Brooklyn, on es retroba amb el seu... Eh nebot, però no nebot eh, que es diu Tom que era un, un, un tiu que apuntava en moltes maneres a la universitat i que acabat sent bueno, no és que sigui una feina ni molt menys eh, desprestigiada no? acabar sent un noi d'una llibreria així de segones a, a, a Brooklyn i tota la seva relació que tenen amb, amb, es retorna ve una altra neboda seva que és més petita Eh, i com la cuida, bueno, realment és, és una obra magnífica, després també s'obre el, com es diu, el, el, el Harry, que és un, un homosexual eh, amic del Tom que, i llavors li, és un ex-falsificador d'obres d'art que aleshores eh, vol tornar a fer un, un, un altre cop, diguéssim per falsificar més manuscrits dels que, dels que ven, bueno, és un, una novel·la de bogeries, de que plaça a Brooklyn, que me n'estic a punt d'acabar llavors he pensat, calla, és millor recomanar-ho quan encara no saps el final, no? però realment, molt bo Paul Auster, que, que és el primer que em llegeixo i sembla mentida, però, però sí i llavors seguiré llegint a sa, a sa, a sa moltíssim Paul Auster, perquè m'ha captivat molt i aquesta és la meva recomanació d'avui jo en, volia recomanar, així com a última cosa que vull recomanar és una cosa que no he fet mai, que és recomanar una cançó i és una cançó que estic molt viciat des que vaig descobrir, més la, la vaig descobrir mirant un canal per nens, per aprendre anglès, perquè clar això dels Hunger Games tot, vull aprendre anglès com sigui i, i però la vaig sentir perquè a més la història és preciosa i gira en torn de, llàstim que no puguem veure les imatges per la ràdio no? perquè jo sé que una tele, però eh, va la història d'un elefant que s'escapa d'un zoo i aconsegueix arribar fins a la selva, saps quina és tu? Sí. Si us sembla sentim-lo un troset Una cançó que viu jugar m'estaves comentant que era amb una letra preciosa, no? Sí, sí, de fet la, la cançó va duna noia que somia massa i llavors s'ha la refugió en els seus somnis. I se'n va lluny lluny al paradís. I han afegat el elefant, suposo per fer que, com una metàfora, d'un elefant que s'escapa d'un zò, s'has escapat dels policia, s'em va corrent, s'em va corrent, l'elefant és el cantant de, de Coldplay, disfrasat d'elefant i va en un monocicle perquè no té prou <laughs> diners per comprar-se una bici, i és molt divertit. I arriba fins a la jungla Entra. i es posa a tocar amb els seus amics elefants. i, és... no el I per fer al paradís. Bueno, sí <laughs> Bueno, si llego es tal, pues lo mejor ¿sí? eh. el rei aquí. Aún no, majestà, aún sí, no. Sempre les desparides. És veritat? Sí, no, no. avui tindrem el rei també... Sí, no, ara ja és un, un costum no?, que vingui sí, sí, el rei aquí a dir quatre paraules. No, no té gaire feina, clar. Què us sembla si passem al m'ha agradat o no m'ha agradat? M'ha agradat! No m'ha agradat. Agradat! No agradat. Bueno, què, què? què fem? Eh, aviam, què us sembla si comencem per... Pito, pito, colorito... Per la Carla, va. Uala, ah! wow, no m'ho esperava gens. <ríe> um, vale, va. Um, què m'ha agradat aquesta setmana? Bueno, suposo que, que és la setmana del Sigró, però jo no m'ho explicaré perquè... M ho explicar... ui, un moment, t'has donat compte que quan es comença a parlar has donat una música més sensual? Vale. Ui, ui, ui l'habitació blava. Espera <ríe> <ríe> que ben d'anar. <ríe> vale, um, què n'ha No, doncs... Pues, però no m'ho explicaré jo perquè... Bueno, perquè ja m'ho explicaran elles... I llavors, què no m'ha agradat pues, Bé, bueno, és que no ho, sé, ho he estat pensant I aquesta setmana, no, tampoc és que no m'hagi agradat res Però així en general, ara Jo he de triar una mica què he de fer Amb el meu futur i amb la meva vida i tot Perquè acabo la carrera I no m'ha agradat, que no en tinc ni idea I em costa pues, una mica triar pues, Què vull fer, si vull seguir estudiant, si no, si treballar uh -huh. I ja està Bé, bueno, molt bé eh, Passem si... si us... No me'n recordo massa dels noms La Maria, no Marina Marina no m'ha agradat Vull deixar-me el monader Hòstia, una putada I m'ha agradat Començar la setmana del cigró Hòstia, abans podeu explicar una mica totes Perquè ja estic amb la intriga Què és això de la Semana del cigró? És una setmana Que estem tots els del cau junts Però, bueno, dormint I... És com si fossem una família, no? Però aneu a classe i tot? O... Sí, sí. O fem la nostra vida normal i després és com si... En comptes anar casa, anem al cau. M'han que avui no totes heu arribat d'hora, no? Sí, hem arribat d'hora. L'art. L'aigua, crec que arribat. I per què es dius el cigró? Ho sabeu? Perquè es posava a l'entrepà, a vegades, un cigró i era com la penyora que es posava i es dius mal al cigró per això. Ah, val. I on dormiu? A la casa. Casa casa en venda del Joan. Em volia partir per la ràdio que té una magnífica casa en venta <ríe> Magnífica casa en venda. Cien <ríe> de metro quadrado. Cien de Va, va, va pues Seguim, seguim, seguim. La, la Maria, què t'ha agradat aquesta setmana o què no t'ha agradat? Eh, la Semana del Sigro. I, i... <ríe> el que no m'ha agradat és que justament aquesta setmana he tingut molts exàmens uh -huh. i llavors he hagut d'anar estudiant... Per què vostès estudiant ara? Tercer de eso. Terse de eso. Ten que veiguar, no? Ei. Quins temps de que anys, eh? No, i i, i vol... ja comença a triar una mica la via pot ser? Què teniu plans fer? Què us agrada? Científic, tecnologia, Ei, Sí, bastant roge. Sí, ningú ulfe social. Ningú vol fer... no, la no social. Ningú ulfe red de literatura, i si tenim una nova sí. col·laboradora aquí al Tandem Club. La Clara. Sí, ah, molt bé. Crec. No sé, segurament. És que a mi no m'interessa molt el llibre ni la música. Jo us ho recomano perquè jo estic fent llatí. Sí? Jo estuvi Història i he fet el social i he fet mai llatí. Sí. De, fet, de fet, una de les meves... M'ha agradat aquesta setmana, que m'acaba de venir ara, és que ahir vaig, estar, vaig tenir la sort d'assistir a una conferència del, del, del Fontana. No sé si et sona, del, sí. com es diu? Josep Fontana. Josep Fontana, que és un dels millors historiadors, quasi, de, de... Sí, sí, és un referent. més, i... és de la Pompeu, no? És de la Pompeu, per això el vam fer, i vaig anar-hi així... De fet, em vaig adormir no, Perquè és que era... Et va agradar, eh? No, va agradar, però, no, perquè era... Era a les 3 del, del migdia, i a mi, d'aquella hora, o estic la Riera, o... o... m'adorm, ah, saps? I llavors... Doncs, no, no, però realment molt interessant per tant sobre la crisi. El que, el que no em va agradar que... <laughs> no, i, no un, un home que serveu molt i realment això, m'agrada el, el Fontana i de fet, tot el que fas història a la Pompeu, fas segons Fontana vull dir sí, ja, ja, la, sí. autònoma, Bé, perdoneu, seguiu si... no me'n recordo del teu nom, perdó Júlia. de la Júlia bueno, m'ha agradat i... la setmana del Sigro sí, sí. sí. ara ah, va dir això. Sí, també perquè és una experiència nova que, bueno, que és molt recomanable a mi m'agrada molt i el que no m'ha agradat és que tampoc tinc una cosa molt concreta però suposo que la sond que tenia aquest matí perquè m'han adormit tardíssim explicau com coses així com anècdotes de què passen en el fundi Fa molta calor quan ens dorm Sí, sí. Sí, sí, per sí, per què? La per què fa és calor? Feura... Estem que tots en una sala i llavors estem tots com sardinetes ah. Si al costat sua doncs pues tots suem I, like, like. i després a la que dorms a la que dorms, si sí, sí, no et pots adormir o algú, bueno, hi ha gent que ronca sí. i avui i hi havia una... Sí, avui hi havia com una melodia i no m'he pogut dormir fins molt tard. Sí, un... Per l'altre, perfecte. La casa és, és impagable, eh, una casa perfecta. Si la compreu, no ho no dic. Si en directe, tindreu un 5% de descompte. Ai. Seguim, seguim, seguim, va. Eh, la, la lote. La lote. I, bueno, jo crec que el mateix no? també la setmana al Sigró i això que és nou i bueno, jo fins ara m'ho estic passant molt bé no? que, o sigui, llevar-nos d'hora i tot, que no t'agrada però en el fons és divertit t també el caos que hi ha una mica per allà i bueno, això, pues, el que no m'ha agradat doncs pues, sí, els exàmens perquè, bueno havíem d'estudiar situacions que no veníem a estudiar sí, i... Estudiar. Bueno, sí. Una pregunta, i ara quina és la... Sí, una curiositat, eh? no, no té res a veure el que esteu dient, però quina és la sèrie de moda així ara de... de... Com girl. que seguiu? Gossip Girl. Gossip girl. Gossip girl. I Gran Nord no mireu? Sí. Sí, sí, sí, Tant èxit can... que va tenir. Aprofito per dir que l'Ena Clotet és la veïna del davant del... La... Ah, no, no, no. La veïna del davant d'on de la... estic vivint ara, però no l'està en sento. Sí i, i com, sí, com es diu? Perdó. Sí, es la vam trobar eh? I de què va? És, bueno, és... És, anglès, és anglesa o americana? És americana ah, i és com o sigui, es basa en la informació que dona una pàgina web sobre, com si diguéssim, tots els pigets de la zona de Manhattan de Nova York, els rics però que són extremadament rics i hi ha uns lius com a un nivell molt... Red, es sí. Sí, sí. sí, hi ha doncs pues això, molt de lío. Tenia la curiositat perquè no, sé, no sabia sí. quina sèrie ara seguíeu. Va, vale, va, vale, seguim, seguim, seguim. Tampoc... És coi, estic fatal, eh? Ah, Alba. Joan, ajuda tio, que tu els coneixes. <ríe> Alba, va. va doncs, jo també suposo la Semana del Sigro perquè, no sé, és una cosa així nova i, i no sé que em feia il·lusió de, de, de fer-ho i tal. I dolenta, doncs, cap, suposo. Molt bé, oh. Veient la vida positivament A mi també m'ha agradat molt La, la Semana del Sigro I el que no m'ha agradat bueno, És que m'ha explicat que una amiga meva Se n anava a viure fora oh. I bueno, no sé, que m'ha sigut molt greu I on se'n va, ho saps? Amb ella de mar Ah, bueno, però està a prop, Home, sí, no? No. prop. No? Ah. Jo m'imaginava Forra... fora, fora, Allà a Manhattan Amb... amb... <laughs> abraçats simples. Una cosa esperem que totes després d'aquesta de, de, experiència de la ràdio digueu demà que la, demà dissabte que, que la que, la, que la bona experiència, ehm, d'aquesta setmana he estat a la ràdio una mica i cosa ha agradat una mica I si us sembla, passem a què us ha agradat i què no us ha agradat ara, ara. el Cesc i el Joan? A mi m'ha agradat que surti el sol per fi, per primer cop, i hagi pogut anar per fi amb pantalons curts oh. i xanclos. Ara ja no, perquè ja m'he canviat, eh? però mentre baixava amb bici avui cap a Barcelona he notat l'aire fregat totes les cèl·lules del meu cos després de sis mesos d'abric de dels pebrots. <ríe> Això és la parabona de la vida. I la, la dolenta és, és molt dolenta. No m'agrada que Rajoy destini 10.000 milions a Bankia després de retallar-los en educació oh, i sanitat. I encara m'agrada menys que es negui la, la targeta sanitària als immigrants sense papers. Això no sé si ho teniu present pot suposar que els immigrants no tinguin accés a tractaments de salut degut al seu nivell econòmic i que es pot suportar literalment eh, la mort, no? Estic, ja, estic literalment, no sé, ja em sento malament. Totalment d'acord amb tu, també em preocupa molt aquest tema de, de que els immigrants doncs que, que els deixin morir. Sembla molt fort no dir-ho així, però és així. Les coses pel seu nom. No, no, farem convenis amb no sé què. Mentira! <ríe> bueno, Un per menjar... menjar. <ríe> total, per, per una mentida més no? eh, doncs jo m'ha agradat, que són unes declaracions que va fer el portaveu de solidaritat per la independència Alfons López al Parlament fa pocs dies sobre el no vull pagar i, i bueno, va, va explicar una mica tota la, la veritat sobre aquest tema de, dels peatges. Uh -huh. Bé, sentim el tall de veu. Senyora presidenta, i nostres diputats i diputats, i sí, honorable conseller de la Generalitat, el que tant de il·lusió li va saber de petit que si obria aquesta autopista de peatge, que no sé si li va fer la mateixa il·lusió veure després que el tram, que havia d'haver acabat l'any 2004 per 34 anys entre Mataró i Montgat, i que va costar inclòs el benefici empresarial 21 milions d'euros, ja porta recaptat 682 milions d'euros. I que s'havia d'acabar l'any 2004, però es va prorrogar gratis etamore fins a l'any 2021. De què estem parlant aquí Diuen aquí, no disparem contra les empreses, sí que disparem, perquè no estem parlant aquí d'una empresa, estem parlant d'una extorsió. Estem parlant d'una empresa parasitària. Estem parlant d'una empresa que... Es dedica d'una manera sistemàtica a escanyar l'economia catalana l'economia productiva catalana a els costos logístics i de transport i a viure gràcies a aquestes concessions opaques que s'allarguin indefinidament perquè estem parlant quan parlem d'una autopista d'una obra pública en general simplement que hi ha una administració que ho encarrega a una empresa oligida i ho adjudica incloent el benefici empresarial i això ho paga amb els impostos dels ciutadans opció B no pagar-ho amb els impostos dels ciutadans sinó pagar-ho amb allò que es recapta en uns peatges però és per pagar el cost inclòs el benefici empresarial no perdonar donar aquest resultat parlen vostès de que no s'ha de parlar de l'empresa doncs miri, com expliquen que a França 7.000 quilòmetres d'autopista els beneficis de les autopistes siguin els mateixos que a Catalunya amb 700 quilòmetres d'autopista 10 vegades més de beneficis a Catalunya que a França com ho expliquen? Com expliquen que aquí van fer aquesta llei l'any 2004 que ara volen fer la comèdia de tornar-la a aprovar que es va quedar morta durant 4 anys per almetre el tràmit i morta absolutament i definitivament sense que cap dels grups d'aquesta cambra excepte el Partit Popular sabés que estava ja decaiguda per la dissolució de les Corts que van fer, evidentment, ens doncs han referit aquí que hi ha uns partits que estan a la mesa del Congrés però hi ha uns altres partits que també estan en el Congrés o no en el Parlament de Catalunya, que han fet aquests 8 anys? que n'han fet per a promoure i impulsar aquesta llei, que es volen embarcar en una xingladura perquè d'aquí 12 anys es digui o oh, és que l'any 2012 van fer l'any 2016, l'any 2020 i l'any 2024, prou de fer comèdia perquè aquests mateixos partits que durant aquests anys no els cridava l'atenció, no impulsaven aquesta mesura, sí que en canvi anaven segur que estaven al dia d'anar demanant crèdits un darrere de l'altre la Caixa que és l'accionista de d'Avertis, però això sí que ho feien estan dient aquí que no s'hi sap o referit abans quin és el deute dels partits alguns casos sí, quan hi havia caixes tenien l'obligació de publicar quin era el deute amb els partits polítics i l'últim de la caixa de pensions de l'any 2010 la quantitat més alta eren els 21 milions d'euros que confessava tenir com a crèdits vençuts en Convergència i Unió per això sí que n'hi havia temps, per això sí que n'hi havia temps de renovació per això sí que n'hi havia temps de renovar-se aquest és el tall de veu d'Alfonso López Tena un polític que a mi m'agrada molt per dues coses primera perquè no es talla a l'hora de dir les coses no està talla a l'hora d'anunciar el que hagi d'anunciar i els polítics així li tenen molta por i segona perquè és un polític d'origen andalús va néixer a Andalusia i va a migrar a Catalunya quan era jovenet i, i no renega el seu passat però ell es defineix independentista com el que més, el que en fa especial il·lusió i ja està i, si, i Cés, tu tinc entès que ens portes curiositats, no? sí Sí, us porto cruisirats com cada divendres i us en porto tres i ben curtetes la primera és que l'anglès Stephen Tabler té la llengua més llarga del món amb 9,5 centímetres de llengua o sigui bé s'ho ja petar tot quins petons les formigues poden sobreviure fins a dues setmanes sota l'aigua això és un què dius? això és una dada important per al típic que fem sempre tirar-les per l'aixeta o tirar tirar aigua quant temps pot sobreviure? dues setmanes o sigui nosaltres els hi tirem aigua i jo morta fota't formiga no però com és? què tenen? No, sé sí. no ho sé, la veritat perquè no tenen pulmons vull dir, són, són insectes no, no em sé l'anatomia de les formigues sí. la, la pregunta és, què respira una formiga? Sí. No. No. Bueno. misteris, misteris no? bueno, i per, per últim, doncs re dir-vos que el 90% de la població mundial viu a l'hemisferi nord i amb això acabem ja, les curiositats. El Durant, eh? El curiós, curiós, que curiós. Mm -hmm. Què teniu a dir de les curiositats aquesta setmana? Quina opineu? Ho sabíeu? No. no. no eh? I menys que de les mors migues. Sí, les primeres ho heu eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquesta vegada si passem a una secció que nosaltres tenim que es diu La Revolta i que potres vosaltres apuïen formeu part. Passem a La Revolta. Com sempre, aquesta cançó ens indica ja entrem a la revolta cultural que feia molt temps que no fèiem, eh? Perquè sempre hem anat prometent que vindria gent, mai hi ha vingut ningú. Però avui sí, avui sí. Tant club, renaixerà. I avui és el primer dia de la renaixença. Sí, clar que sí. Amb, amb aquestes noies del cau de Bonanova... Sí, a, que... a mi em pica una mica de curiositat... Que... Com és que... O sigui, no en tinc res amb quan eh, però com és que no ha vingut cap noi? Cap. Perquè tenen partit de futbol. Ah, el futbol. Ah. Perquè només n'hi ha un 4 o 5. Sí, som a la unitat. Som tot nenes. Expliqueu-nos una mica això del cau, per la gent que, que, que no ho sap. Què és un cau? Ah. És un lloc... Bé, bueno, és un lloc on es va passar els dissabtes, per la tarda... O sigui, per la tarda i bueno, pues fas amics, fas activitats te'n vas d'excursió passes una estona amb ells mm -hmm. tu passes bé Els caps fan activitats guais? Sí. Sí. Sí. sí! Aquesta resposta no ha estat manipulada eh? sí. No, no Bueno, bueno bé. No, no, no. Realment ehm, jo ja teniu pensades perquè tinc entès els pioners feu coses tipus projectes per, per anar a colònies i tals. Sí. aquest any on teniu pensat anar? A Galícia. Ja. Sí. Yeah. Ah. Teniu diners ja? Ho heu aconseguit? Bueno, sí, sí, sí, vam a vendre roses. I pastissos. A... I vam fer uns calendaris, també. I els vam vendre. Que ha dret molts beneficis. Sí, sí, de fet, hi ha un cap que en el, el seu cotxe encara en té uns quants. I jo també. I ara ens queden diners? No, no. no. no, no ho jo ho vaig tornar però... tot i vaig vendre quatre, o sigui veu vend vendre roses potser mm. sí, sí, i què, què tal l'experiència bon de Sant Jordi molt divertit sí, ens vam passar 3 sí. hores per anar buscar les floretes a dintre d'un cotxe i on Vem... estàveu, a quina parada estàveu no? Val, no. a València sí. ah, i què, molta gent sí, i, sí. i quina era la millor tècnica per vendre perquè avui he vist un tio la cançó de l'eina P era la barra va, no, no, no. Oh, una rosa, una rosa massa maca, una rosa per Sant Jordi. Oh, compra-la, compra-la, compra, -la, compra, -la, compra -la. Hosti, molt bé, un aplaudiment. Doncs eh? eh, eh, eh, eh. sí. la compraria... És sí. es que m'ha recordat que aquest matí he vist un home venint a loteria al metro, a, a, a Sants, dient «Ei, tengo...» ai, loteria, «Tengo loteria, no sé què». Bueno, lo típic. I diu... Eh, 500 me lo quitan de las manos i diu, no, no, i venia tota la, tota la massa de gent que solia al metro que me la quitan de las manos, de una, una, una en uno i el tio estava sols, saps? De una en uno impactat moltíssim com ho feia. I dic, no, hem sentit tio, de l'humor no? jo, si n'hi diners, li compraria, saps? Perquè com, i és, a vegades és això així l'experiència molt maca, no? De vendre roses sí, sí. i us en regalar moltes o què roses no. què dius? No. El pare, sí, igual que jo Algunes. Bueno, vea i veure i veure ga no. ah, les roses, veure ga les roses? àvies. À les àvies. Que manca? Que manca? aquí també tenim, no he volgut destacar, però aquí tenim la seva cap, Carla Andrés, que si no, heu, si no gaus heu... S'està a punt d'acabar la carrera, no? Es respira, es respira com, com allò de, de biòloga, no? Perquè una era sí, com... Sí, de... sí, sí. Uh! Jo, jo, jo crec que el rei ha tornat de Pozboana per firmar-li el títol perquè ja està al caure. És així o no és així? Bueno, sí. Sí, sí. Oh, a mi, una mica meva em va dir que la seva, la seva mare o no sé... Sí, la seva mare va deixar biologia perquè li feien tallar un cap de, de rata, potser, eh? Bueno, no, no, a mi no m'ha fet tallar cap cap de rata però sí, sí, sí, sí, sí. obrir, sí, i morts de per... bueno, persones, però només veure'ls només veure'ls bueno, i... sí, sí. perquè faig biologia humana i la gràcia és que oh, són persones anava, anava a preguntar sobre com vas fer les formigues ui, sort m'he lliurat de, de fet tens un dilema, no? perquè potser en les teves pràctiques has de treballar amb ratolins sí, si me donen, sí però... i, i, i on, on, on, on, com és aquest món de... quan acabes de l'ONU de la universitat i t'has d'incedir in o no? al mateix... el, el món de, de laboral? Una mica incert, ara mateix, la veritat, sí. però... Bueno, també perquè jo soc és una mica incerta, crec, però, en general, és bastant xungo perquè bueno, perquè t'has de decidir i jo que sé, hi ha mil problemes, que quasi feina, que no n'hi ha, mm. quasi màsters, que són supercars i cada vegada més, quasi no sé què, bueno... I també que ha de decidir-te, saps? Que és com que tens mil opcions i no sé, has de fer la teva i, ah. I res l'altre dia vaig dir sí, el, el, el, la columna de l'Empard Moliner que es diu tovallons negres de, de l'Ara i deia que no sé, no, no, no sé els noms, eh, perquè m'ha vingut ara però l'advocat la, o el, el que està, diguéssim, contra l'Urdangarín ord, no sé com es diu li reclamava a Dio Torres. Torres, que té, no sé, uns correus que involucren el rei, no sé què, sí, demanava... Això, per, per ser, és una vergonya, no. perquè, o sigui, si, si tu dius, tinc tants correus que involucren el rei i el posarien, doncs, amb un compromís i tal... O sigui, el, el primer que ha de fer el fiscal és, cony, requisar-li l'ordinador i mirar tots els correus. Però, o sigui, el, tio, el tio reclamava, no sé quan, una, una morterada de milions, no sé què, i reclamava, que és el que destacava mutiler Moliner una feina fixa. Sí, sí, sí. Dic, ui, tot això? I una feina fixa per, per treballar? I em va fer gràcia l'article i, i amb això que deies de treure una troba feina que tot està fotut. fix i tot els mafiosos i aquesta gent que corruptes davant una feina fixa perquè no són... <ríe> Estan parellant. Però bueno, aquí sempre ens quedarà Tàndem Club a venir per divendres de, de 2 a 3. Ho recordem? El nostre telèfon el 934423322. Ens truca molta gent. I al Facebook també... Que sempre us... Tenim oients fins a Brasil i tot, eh? Ara podeu... Som internacionals. Ara, si voleu, us nombrem uns quants dels nostres amics del Facebook, perquè són, si més no, curiosos, eh? eh, eh David de Luís. Eh? Clàudia Pernasa. Adalberto Oliveira. Adalberto Oliveira, que... és <laughs> Però, en fi, en fi, ja sabeu que som una gran família. Elisa. Viana. Hòstia, si a més, heu de veure la foto de l'Alberto, eh? <laughs> És una mica especial, una, una excusa més per, doncs, per visitar la, la nostra sí. pàgina de Facebook. Us haviat viatgeu que tant hem clubs internacional, he fet molts, algun algun viatge si recent que heu fet. Uf, Perquè tots sí. compartiu, aneu al mateix institut totes? No, sí. mm. casi, no, no casi. Casi. a la instituts neu? Al Montserrat. Montserrat. Bona, al Palau al Sunion. Ah, L'escola Gravi. L'escola Gravi. Però... Mm -hmm. I algú de vosaltres ja té clar que vol ser gran? Ara que hem parlat d'estudis i això... Més o menys. Però veig que no gaire, no? Jo... De fet, jo tampoc ho tenia clar. Bueno, no M'agradaria estudiar sí. Medicina a mi. Sí. Uh -huh. A mi també. O Magisteri. Ah, no, coses. Però no ho sé, no ho sé. Perquè sóc molt de la branca de Ciències i cada cop m'agrada més posar això de la Medicina i no sé. Però no ho sé cara vull dir. És una opció. Però t'agrada com a idea o com a cosa en perill que dius estic, que m'agrada curar? O... No, jo suposo que és perquè sóc una persona que suposo que m'agrada ajudar l'altre geni. Uh -huh. El meu pare també és metge i la meva mare és i suposo que ja hi uh -huh. ha sí, molt, molt de família i no sé, mai, o sigui, tota la vida m'estan negant que jo no seré metge, que no seré metge i ara cada vegada pues, m'agrada més, uh -huh. m'agrada molt la biologia i no ho sé, m'interessa. I <coughs> suposo que m'agradaria pues, poder ajudar la gent i Poguer, no sé, mm. col·laborar No, de totes maneres queda encara 3 anys, no, per triar O sigui, sí. us ho podeu pensar Exacte. molt Batxillerats que també De fet, vosaltres agafareu el, el 3 anys de batxillerat? Sí No sé quan comença no? Això ve, ve ser mateix amb un nom diferent No ho no sé, no sé És a dir, quart d'estos serà primer batxillerat Sí, sí. Ah. No, fa la gent faci batxillerat mm -hmm. Bueno per repetir per perquè la gent que no... Llavors serà obligatori fins a tercer, l'ensenyant. Clar. Serà... No. Sí, no, no, no, fins, no. no. fins als setze anys, però es fa perquè la gent, o sigui, els, els estudiants que repeteixen o que no volen seguir estudiant, doncs que estiguin, o sigui, fins a tercer, que no que estiguin menys temps, o sigui, que puguin marxar abans. Sí. O marxar a sí. l'FP o així, no? I a part del CAU, quines aficions teniu? Un aficions personals, així que digues, que m'agrada això, saps? Escolta música, m'encanta. La música? Sí. De, de tot tipus. De tot tipus. Ets una melòmana. Malòmana. Suposo. Sí. Deriva de meló. Sí. No sé què deriva, però... A mi m'agrada ballar i... Ja s'han dit teatre? que tu... Ah, dit que tu feies ballet, oi? Sí, Pot ser? Sí, sí, sí, sí. O sigui, us el món de la dansa? Sí, sí. sí jo també. O sigui, jo estic introduint mi ara. M'agrada també bastant. Sí. Jo faig ballet i faig funky. On bueno, oh, no, no ho fas? Cristina Colomer. Mm. Sí, sí. Coneixes la l'Eligent de Tarragó? L'escola de l'Eligent de Tarragó? No, no, és que n'ha ja, d'haver-hi no mils. No, no, no, no. Tu, tu fas dansa d'amagat? No, no, no. Favellet. No. No, no, no. no, sí, no. no, M'agradaria, però, fer-ne, eh? Home, si ho trobo sí. un guapo. No, si sí, és xulo, és xulo, però... Doncs aquesta setmana, bueno, hi havia uns tallers a l'acadèmia aquesta. I, no sé, vaig provar diferents estils i això, i ens uh -huh. m'agrada molt. Bollywood i... Hosti, hosti, hosti. I Locking també, que és com una mena de hip-hop així raro. I sí, sí, està, molt bé. està sortint un munt d'estils nous de ball Perquè molts, hi ha un munt molts, molts. No sé, l'altre dia estava anglès jo, I fem presentacions I dos noies van presentar com Jo em penso que hi reggaeton I dintre del reggaeton hi ha com mil estils jo com... No és el mateix tot, però no Jo que hi ha molts sí. I hi ha Jo no hi vaig veure Bollywood i em va encantar eh? 20 25 persones ballant, ballant Bollywood perfectament tenia la meva edat així Em va encantar. A més tots amb vestits com Per l'ocasió fantàstic, fantàstic Uh -huh. I què més, i què més? Jo crec que l'esport en general L'esport també? Sí, no. sí o sigui, bueno, no sé um, bueno, Jo faig vòlei Llavors el vòlei m'agrada molt I bueno, més carrer tot el món que és com De circ i gimnàsia ostres. Perquè, bueno, tinc el meu pare que és acròbata Llavors oh, doncs Jo és de petita també, he fet molt així coses Osti, això és molt xulo, no? Sí, sí, o sigui I has de practicar moltíssim, no? Per agafar aquesta part Sí, no? o sigui abans practicava en una acadèmia i ara, o sigui, no, saps? però els caps de setmanes, com que molts amics que tenim també estan en aquest món així com que són artistes de circ o fan espectacles, doncs amb ells faig coses però sí. res. no no és sèrio però m'ho passa molt bé en aquells moments no sé. molt, xulo. Sí. molt xulo si som la ja veia, estem a la recta final del programa em... va ser un ràpid tot o res, super ràpid, super ràpid i al final espereu-vos perquè tindreu unes preguntes ràpides Així un no, rampell que <ríe> eh, Sentirem un trosset de la cançó de Papet i Marieta, Memoles Un trosset petit I el, el grup de, de, de, de les Terres de l'Ebre de la... Era un professor que es va cansar de fer classes I directament va passar Crec que fent classes Però va passar a muntar un grup I que... També es, es despulla en directe, eh? Sí? Jo crec que perquè aquestes coses a tu sigui com de cosa. d'actors. Que... Oh. Oh. Oh. Els actors se saluden fent sapatons a la boca. La llegenda urbana als actors. Doncs això, això mira, sentim-lo i ja seguirem després. Los tens braços i marrons com qualsevol fill de vell Podria ser el teu cul, però no No te'ns plau com s'aixeca el mar de matí Podria ser el que dius I com ho dius Però espassem-lo dia a dia tonteries Podria ser el tocó, la vergonya que carrega de maníes y diuen que el amor es sí eh, sintonía de mirades no vius y a un luz porque yo realment creí es que no llores que las piquelas te no apendré tal comés y diuen que el amor es sí eh, sintonía de mirades no vius y a un luz porque yo realment creí Múl es que te caigues, múl es perquè sí, per, per, Quin ara no te sabría dir. Múl que te caigues, múl es perquè sí, per son amur encara no te sentí. Múl es que te caigues, múl es perquè sí, perquè n'arraó no te sabràs dir. Oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro. y te els gustes, André. Podria ser tu todo de bé, però tu no parles chilles com un mercader. Podria ser la teua juventut, podria ser els teus canuts, podria ser la força que em transmis la vidilla que me dones quan te ve. I dime que l'amor és ser, sintonia de mirades que us hi ha un luz, perquè jo realment crec. Val, unes preguntes. Aviam un nom. Clàudia, Joana Laia A primer que surte. Vale, una cançó d'amor que us agradaria que us cantessin a l'orella. Uh. Ràpid, ràpid, ràpid, ràpid. Oh, sí, jo És que és la nostra sí? cosa. i ara un últim desig. Que jo vull això ara. Ara, Sí, ara. T Has dicho que no fue tanta calor. Yo... Puede volar. Sí, pues no sé. Muy bien. <laughs> Bueno, hoy casi no he salido en el programa, pero casi no de no trabajo, pero como estoy acostumbrado, pues... Allá va mi discurso. Buenas noches. En mayo, como cada año, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. Al término de este año difícil y complicado para todos, quiero hablaros con sinceridad y realismo, sin rehuir los problemas que nos aquejan como sociedad. Quiero hacerlo con la confianza y el optimismo que me inspiran las virtudes del pueblo español. Al que aquí un oso